musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música. Avui anem fins al Pallars Sobirà, a l'Alp Pirineu català, i més concretament a les Valls d'Ànau, que són un conjunt de valls de muntanya situades als afluents del riu Noguera Pallaresa a la seva part alta. Aquestes valls muntanyoses van tenir durant l'alta edat mitjana un govern propi anomenat el Bon Consell, i allà s'hi van construir moltes esglésies romàniques, tot i que no totes han arribat als nostres dies en bon estat de conservació. A principis del segle XX, els murals de moltes de les esglésies d'aquests pobles van ser arrencats i venuts a col·leccions d'art d'arreu del món. Per això, entre els anys 1919 i 23, el director general de Museus d'Art de Catalunya, Joaquim Folqui Torres, va considerar que la millor manera de no perdre aquest patrimoni era conservar-lo a Barcelona i va traslladar tot el que va poder al Museu Nacional d'Art de Catalunya. Tot i aquesta voluntat, que tampoc agradava als veïns dels pobles afectats, el convuls segle XX va fer que aquestes iniciatives per fer perdurar el patrimoni es veiessin complicades o aturades, i la venda de murals va continuar existint. En alguns casos, fent veure que les pintures s'arrencaven per portar-les a Barcelona, però acabant venent-les, sovint per trossos, arreu del món. Un d'aquests casos són els murals de Sant Llorenç d'Issabarra i Sant Iscle i Santa Victòria de Surp, de les quals un equip d'investigadors de la Universitat de Barcelona en va localitzar fragments en una col·lecció privada a Suïssa l'any 2023. Des de l'any 1992, a les esglésies romàniques d'aquestes valls s'organitza el Festival Dansànau, una escola d'estiu de música i dansa tradicional impulsada pel coreògraf Joan Serra. Sentim la cançó La Sigarrera del conjunt Criatures que va actuar l'any 2020 a l'església de Sant Víctor de Saurí, a la Vall d'Àsua, en el context del Festival d'En <fixi> sentir la cigarrera del conjunt Criatures que van actuar el 2020 a l'església de Sant Víctor de Saurí, una d'aquestes esglésies de les Valls d'Ànau que són catedrals musicals del nostre país. Catedrals musicals El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música